Bai halada izak zonbait atseman zitezke ela atzo etxepar izeuan. Baina izak bilakatu ainzin hek ere etxeparen lizeotik pasa ziren, eta egun hunat itzulia lore joko entxarien banatzeko. Bena hori guzia hoki ipetuko dauku intza ostolaza erakasleak. Beaz etxeparen e, euskara egunaren karietarat e, antolatu ditugu lehen etxe lehen lore jokoak. Hiru astez edo aituz dira ikasleak ikasleakaien ekoizpenak edo sorkuntzak egiten. Ba, baztuzten hiru sorkuntza mota aiteko, hautuzkoak. Lehena narazio bateo ipuin bat, bigarrena poesia edo bertsua edo hara, eta hirugarrena irudia baliatuz, irudia eta hitza edo BD gixako edo komiki gixako zeit edo marrazkia bainan beti hitza sartuz. Da, beraz hori erranzala hiru aste edo haiitu dira lan horiek egiten sorkuntza egiten eta gero ikaslek berek dituzte lanak hautatu. Epaitu antolatu dituzte mailaka eta eta gaur ginuen beraz lan hautatuen e, irakurraldia. Har beraz hortarako e, hautatu genituen edo komitatu ginituen irakurle bereziak denak e, ikasle ohiak direnak, E, ametxartza lius, sustraiko linare tortzeko azemena ezin izan du. Aretzi gini, Bihon Baioneko errubilaria eta ikasleoia, lizteko ikasleoia, argitzu kamu ere, eta gero zezenak taldeko bikide ere hori nituen, patsi eta xabi. Ara, beraz, aiek dituzte irakuhi eta erakutsi ikasleen uh, sorkuntzak. Eta um, baita Lorejokoak zen dako. Jaizke batek zuenaola pentsatu ta proposatu zeren lantzen bait ditugu lehenean eta garai hori lantzen bait dugu 19. mendea, et, pentsatu ginento bezendako ez, e, sigida bat hartu, sorkuntzari e, begira eta Omenaldi gisa ere, egin ziren lore lo, joko horier, eta batez ere sohkuntza bultzatzeko, beti ere pentsatzen baitugu Euskara ez dela bakarrik hartzen dugun zerbait, baizik eta eman behar dugun zerbait, eta sohtu behar dugun zerbait, guke, gu haurek ere erabili behar dugun zerbait, hori entxeatzen gira pasatzen, kasler e, eta logikoa zen e, ara. Bala bat zitian hainbat animazioa, e, haipatzenan lauzkuk behitza zotei? E, Sari e, statuak irakujion notik, Lizeoko musikariek bi bikantu dituzte eta gero fandango bat eta um, dantza bat, eta ondotik bu, feo jorain bukatu behia dugu, eta inu kate bat Lizeoan zehag ongi bukatzeko eguna. Naiz eta egun nazioarteko euskararen eguna izan, eta guk urteko egunguzetan hori aldagikatu, egun hau, bereziki markatu behar deazu ustez? Bai, bizten da, biziki markatzen du egun hau ezerbait egin behar delako ere, eta bainan, e, mene ikusten dituzuna e, fitsa handan batean jartzen duen bezala, euskarak e, irureun eta bostegun ditu, eta mezu hori ikaslek berek ere pa, e, pasatu dute gero taula gainean. Hori argi da, baina bon, markatu behar den egun bat da, ala ere ezin dugu pasatzerat utzi eta beraz, hola e, egin dugu. Ta hikaz zer diok? E, bai, hori, hori berez doa, e, Euskaraz guk etxeparen ikasten dugu, beraz autu bat egin dugu Euskaraz egitzeko. E, Eri normala egiten zait, e, nahiz egun hori berezia den, Egun guziz Euskaraz bizitzea eta egun guziz um, Euskaraz egitea ikastea eta um, doz malai duritzen zaito hori. Denek inbeahin dukein dakbat azkenean Euskaraz itzegiteko bai gure artean, bai kurtsuetan, bai kantinan, aire akteetan, denetan Euskaraz hitz Uste euk eta horako egun batzuek uh, batzuen erabilpenan edo kontzientzia aktean eragin dezakela? Horako egunek bai imakkatzen dute Euskara erabili behar dugula eta badila hau zen itzegiteko Euskararen alde hori Baina ez, ez dut uste o, eragiten duenik ojek fe euskara zitza egiteko ez dutenei ez, ez du dutene, dut eragitenen egustez um, olako egun Ibaika polizeoko ikasileak orroitarazi daukun bezala, ohiduren aldatzea neke da. Eta konzentzia hartze batek ohiduren aldatzeko indahaskidia, zergin erabilpenean eragiteko. Hortutze gogo eta gaiak. Etxe parelizeuan bedein euskararen eguna, sorkuntzen inguruan, alaiki ospatu dute.